إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المُهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد vi fortsätter med andra föreläsningen som heter Salah och på svenska be innan det bes för dig som handlar om hur viktigt det är att be och att vi alla måste be och även om vi är folk som ber så kanske vi känner någon som inte gör Salah, som inte ber och inshallah vad vi hör idag kommer kanske att hjälpa er då ni vill tilltala dessa människor och uppmuntra dem till att börja be och den här lektionen har jag delat in i fyra stycken delar. Den första är Aqsam och Nesfessala. Hur folk förhåller sig till bönen. Den andra är Bönens position i islam. Hur viktigt det är att be i islam. Och den tredje är Dygden av att be. Hur bra det är att be. Och det fjärde är Hur farligt det är att inte be. Och vad gäller den första kategorin hur folk förhåller sig till bönen. De olika sortens människor. Hur folk ber och så vidare. Så kan vi säga så här. Att folk och salat är fyra kategorier. Det finns de som ber ibland. Det finns de som gör salat ibland. De gör salat i perioder. I Ramadan och så vidare. Eller på hajj. Och resten av året kanske de inte ber. Och det finns de som ber... En bön om dagen Två eller tre eller fyra Kanske struntar i fajr Struntar i isha om de är trötta och så vidare Och det finns de som kanske ber en gång i veckan På slatet Eller ibland om någon kompis ber Eller salat el Eller tarawih och så vidare Det här är den första kategorin av folk Den andra Det är de som ber fem gånger om dagen Men de ber inte bönerna på dess tider Som ni vet As Salat har speciella tider Inna salata Kanata ala al-mu'minina Kitaben ma'uquta Att har en specifik tid Som man måste be på Okej okay? Så det finns folk som ber Men de ber efter det att tiden har gått ut Det här kommer vi prata om sen Och så finns det den tredje kategorin Och det är de värsta Då som säger att de är muslimer Och aldrig ber Och säger att iman är i hjärtat jag har iman i hjärtat. Och så ber de aldrig. Okay? Och så finns det den fjärde kategorin av människor som är de bästa. وَالَّذِينَهُمَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَالَّذِينَهُمَ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ De som ständigt ber. De som bevarar och vakar över deras fem dagliga böner. De ber deras fem böner på dess tid. Och det är de som är المُفْلِحُونَ De som kommer att få framgång. Det här var de olika kategorierna av folk vad det gäller as -salā. sen bönens position i islam ni vet islam är byggt, islam är byggt på as-shahadatan det viktigaste i islam är as-shahadatan om någon inte är muslim och vill bli muslim vad är det första han ska göra han ska säga as an-la ilaha illallah och as-shadu anna muhammad rasulullah då blir han muslim och det är det här som islam är byggt på att tauhid att tawhid att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala Och det är det som är betydelsen av La ilaha illallah La ilaha illallah betyder Att ingen Är värd att dyrkas förutom Allah Och Mohammed rasulullah Ingen Är värd att följa Som profet förutom Mohammed Sallallahu alaihi Att följas I religionen Och vad kommer Direkt efter shahadatan Vad är den viktigaste Efter shahadatan Det är As-salat As-salat är det viktigaste efter as Som ni vet, islam är byggt på fem pelare. Någonting som alla känner till, även små barn. As-shahadatan, as-salah, as-zakah, as-salam al och al-hajj. Och de kommer i denna ordning. Så, om, is om bönen är islams pelare, som det har sagts i en annan hadith, att as-salah, din. Bönen är religionens pelare. Vad säger ni om ett hus, som ni vet, speciellt, speciellt förut, ett hus som är byggt Och har en pelare som håller upp huset Vad händer om man tar sönder denna pelare Huset går sönder Det rasar Och samma sak är det med islam En islam rasar om man inte ber En islam går sönder Förstörs, är inte bra Om man inte gör salam Och det är så allvarligt Som vi kommer förklara sen Att många av de lärda säger att personen som inte gör salam Han är inte ens muslim Han är kafir, det är ingen skillnad på honom och en kristen Även om han säger illa eller vad. Så det är otroligt viktigt att man ber. Och bönen är en av islams pelare, som vi sa. Och när man ber, så är bönen, silla som på arabiska det är ens relation med Allah Det är en relation med Allah Vi tilltalar Allah alla då vi ber. Och därför är bönen något mycket vackert, något som man mår mycket bra av. Det har nämnts till exempel. När man ska be och man säger Allahu Akbar Om man tänker på dessa saker Du står Du lämnar allting i denna värld bakom dig Du säger Allahu Akbar Takbiratul ihram Vad betyder Allahu Akbar? Allah är störst Och störst är inte bara störst Något som vi känner till Störst är någonting otroligt Något mäktigt Allah är störst Det har sagts av vissa sahaba Att om Allah skulle stoppa jorden och himlarna i hans hand det skulle vara som ett senapskorn i en av våra händer vet ni vad ett är? det är så här litet om du skulle stoppa dig i handen är det någonting? det är ingenting och så är hela skapelsen i Allahs hand subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar la al absar Allah säger i Koranen la al absar det betyder synen kan inte omfatta honom vi klarar inte av att se Allah i denna värld men även om vi skulle klara av det då skulle vi inte kunna omfatta Allah med våran syn Han är så otroligt stor Det går inte att tänka sig Och det här kommer vi att prata om imorgon När vi ska prata om Allahs namn och attribut Så när man ber Man säger Allahu Akbar Och man tänker på att man står inför Allah Subhanahu till ta'ala Man säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin Och det har sagts i en hadith Att Allah säger Min slav han har lov prisat mig Ar-Rahmanur Rahim Min slav han har prisat mig Maliki om det din, mislab han ära tänk, ija kan wa du och ija kan stägga in. Då säger Allah, det här är mellan mig och mislab. Ihdina cirata almustaqim, det här är från mislab och han fördi han bierom. Och sen säger man Allah akbar, efter man alaskranan och man är rökuer, man är rökuer. Fort ära Allah s. a. Och säger Subhan Rabbi aladim. Och sen så står man upp och sen gör man sjud, och man underskattar säger Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har sagts i en hadith att det närmaste man kan komma Allah är i sujud, då man är sig själv inför Allah subhanahu wa ta'ala. Det närmaste man kan komma Allah är i sujud. Aqrabu ma, aqrab ma abdu ila rabbih sajid. Det närmaste man kan komma Allah är när man är i sujud subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal subha, subhana rabbiyal att Att är Allah den högsta. Allah är upphöjd. Han är fri från alla slags defekter. Han har ingen partner och så vidare. Det är viktigt att man tänker på dessa saker när man ber. För då kommer bönen att påverka en väldigt mycket. Och vad som också visar hur viktigt det är att be är, som ni vet, Allah subhanahu wa ta'ala om han ville göra någonting obligatoriskt för muslimerna så uppenbarligen, han sa det till Jibril a.s. Och Jibril kom med det till profeten Muhammad wasallam. Okej? Okay? Profeten Jibril engen Gibril, kom med budskapet till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Alla, alla förpliktade, alla förpliktelser i Islam: sakat, saum, hajj, jihad, allting. Det var Gibril som kom alaihi wasallam. förutom, om salat. Salat är den enda biåderingen som Allahs panahat Allah wa gav direkt till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, utan en wasita, utan någon emellan Vilket tyder på hur viktigt det är. Och när hade detta? Det De hade. Laylatul Israel med al Den kvällen då profeten Sassan togs upp Till himlafärden på himlafäden För att träffa Allah subhanahu wa ta'ala Han fick komma förbi de sju himlarna Och över de sju himlarna Så tilltalade Allah honom Och föreskrev för honom att han ska be Fem gånger om dagen Vilket bevisar hur otroligt viktigt det är att be Den enda saken Som profeten Sassan fick direkt från Allah subhanahu wa ta'ala Det var bönen Och resten fick han med en medlare som var Gabriel alaihissalam. Och en till sak som bevisar hur viktigt det är att be är att på domedagen så är det första man kommer frågas om, det är bönen. alayhi Det första man kommer att ställas ställa till svars för på domedagen, det är bönen. Och om bönen är bra, då blir resten av ens gärningar bra. Om bönen är dålig, då blir resten av ens gärningar dåliga. Så det första man kommer frågas, det är bönen. Om bönen är bra och accepteras, då kommer resten av ens gärningar att accepteras. Om bönen var dålig, alltså den man inte bad, då kommer resten av ens gärningar inte att accepteras. Så det är mycket allvarligt att inte be. Och profeten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam när han dog, det sista han sa eller bland de sista sakerna han sa, det var assala assala wa mamalakat aymanukum. Jag beordrar er att be, be och att ta väl hand om era slavar. Så en av de sista sakerna som han beordrade med, det var bönen. Vilket också bevisar hur otroligt viktigt det är att be i islam. Och sen, den andra, eller tredje delen, är hur bra det är att be. Vi sa hur viktigt det är att be. Och det finns också el Hur bra det är att be. Dygden av att be. as är den bästa gärningen. Den bästa gärningen man kan göra i islam är Salah. Man blir muslim Man accepterar tawhid Det bästa man kan göra med sin kropp är salat. Som ni har sagt i en hadith وَعْلَمُوا أَنَّا أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمُوا صَلَى Vet att den bästa av era gärningar Det är bönen. Salah är bättre än zakat, och hajj och sawm och jihad Bättre än allting Salat är viktigast och det är den bästa gärningen man kan göra Och den som ber هفو فرّم قوم إذا طلب أكناس طلب الفلاه هفو فرّم قوم إذا طلب أكناس طلب سما الله سبحانه وتعالى سير القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تلصّصوا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون على صير يبغيان بسورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون أت Framgång är garanterat för de troende och så beskriver alla de troende med ungefär tio stycken attributer och den första och den sista handlar om bönen. allazinahum fi salatihim khashi'un de som ber med inlevelse den första attributen är att de ber med inlevelse khushu' de ber med inlevelse och den sista attributen wallazinahum ala salatihim yuhafizun. de som i måna och bevarar deras böner. De ber deras femdagliga böner på dess tid Vad får de för belöning? Ula ikka warithun Alla vina al firadaus Det är de som kommer att få arva Det är de som kommer att få arva paradiset Och de kommer vara där i all evighet Så det här är framgången för de som ber Och vi vet också som muslimer Så behöver man iman Man behöver hög iman, tro och salat är en av de bästa och starkaste anledningarna till att få hög iman. Om man gör salat så får man inshallah hög iman. Det höjer ens iman om man ber. Och Allah subhanahu wa ta'ala i surat al baqarah han har kallat bönen för salat, för iman. Han har kallat bönen för iman. Och man kan Allah li yudhiya Allah, det är inte för Allah att låta er iman gå till Spillo eller till förlust Och alla refererar, refererar den här vers till bönen. till bönen Så bönen är iman Och en till viktig sak Är att den som ber Han blir förlåten för hans synder Och det är något som vi alla behöver För alla av oss synder Det finns ingen som är felfri Som profeten sa sallam, Att alla av Bani Adams barn De gör fel men den bästa av de som gör fel Det är han som gör toba. Så alla människor gör fel Men problemet är inte där Problemet är Vem är det som gör toba, Som ångrar sig och slutar göra synder Det är de som är bra människor Och man kan bli förlåten genom att be Genom att göra goda gärningar Och där finner vi till exempel Berättat av Abu Huraira anhu, Som sa Att jag hörde profeten Sallallahu alaihi wasallam sallam säga Vad skulle ni säga om ni hade en bäck eller en flod framför er en dörr som ni badade i fem gånger om dagen alltså när ni skulle gå ut från ert hem då skulle ni vara tvungna att gå igenom denna bäck eller flod. och ni skulle bada i denna bäck fem gånger om dagen skulle han ha någon smuts kvar på kroppen? Då sa så Sahaba Nej! Han skulle inte ha någon smuts kvar. Och då sa profeten sallallahu alaihi samma sallam På samma sätt är det med de fem bönorna. Allah Renar en från en synder med dem. Alla renar oss från våra synder med dessa fem böner. Och här hadith finns i Bukhari och muslim. Och i en annan hadith de fem bönerna som man ber varje dag och Juma'a till Juma'a fredag till fredag tar bort alla synder som sker däremellan. Så länge man håller sig borta från Al-Kabair från de stora synderna. Så bönen tar bort och suddar bort synder. Och en gång så satt profeten Sallallahu alaihi wa Med Salman al-Farisi Han satt under ett träd Och han tog en gren En torkad gren Med några torra blad på Och skakade på grenen Och bladen föll av Och så sa han till Salman Ska du inte fråga mig varför jag gjorde så här för? Då så sa Salman Varför gjorde du så där för? Och då sa profeten Sallallahu alaihi wa sallam Om muslimen gör wudu På bästa sätt Och sen ber de fem bönerna då kommer han synder att falla av honom precis som dessa blad faller av denna gren. Och så, så läste han versen där Allah subhanahu wa säger: "Aqimissalata tarafiyn nahar wa zulfa min Att be i början och slutet av dagen och en del av natten. sannoliken så suddar de goda gärningarna bort de dåliga De goda gärningarna Suddar bort de dåliga Så bönen är som detta Att du tar en torr gren och skakar den Alla bladen faller av Samma sak är det med bönen Alla synderna faller bort Och vi finner i en fin berättelse Om en man Som ledde på profetens tid a .s. A .s., En sahabi Som en gång gjorde en synd Han Sa att jag var med en tjej, och jag gjorde allting med henne förutom Att jag inte hade umgänge med henne Alltså jag pussade henne och allting Och han ångrade det här mycket, denna synd Så han gick till profeten Mohammed salam, Och sa typ jag är förstörd Jag har gjort värsta grejen, jag kommer gå under Och det här sa han efter bönen Och då så sa profeten Wasallam Bad du med oss? Då sa han ja Och så, så läste han denna vers Att uh, inna Innal hasanati yudhibna siji'at Att sannoliken så suddar de goda gärningarna Bort de dåliga Alltså han menar att denna man blev förlåten för hans synd Eftersom bönen är en god gärning Den bästa gärningen Den söddade bort denna synd som han hade gjort Och den här mannen sa eller här generellt för mig Eller är det för alla Då sa han det är för alla Så därför är det jätteviktigt här Att man ber Och det är fel Vad missar människor gör Om ni pratar med människor i skolan Som är muslimer och så vidare Och säger du måste be Då säger de men eh, jag gör mycket dåliga saker Eller hur har inte det förut, va? Jag gör mycket dåliga saker Typ jag är smutsig, jag kan inte be Först måste jag sluta och sen ska jag börja be Det är många som säger så här Och det här är helt fel Eftersom att det här bevisar motsatsen Att be är en ännu större synd Och att om du ber Så kommer inshallah och alla Du kommer sluta med dessa synder Det är inte ett villkor att du slutar med synder Och blir som en ängel innan du ska börja be Alla gör fel Börja be och så kommer det inshallah att sluta med synderna. Som alla säger i Koranen Inna salah tanha'ani fahsha'i wal-munkar Att sannoliken så hindrar bönen från stora synder och elmunkar eh, munkar från typ, andra ondska och otro och så vidare. Bönen hindrar från synder. Bönen hindrar muslimen från att göra synder. Men då kanske vissa säger men vad då? jag syndar och jag ber, men det hjälper inte. Då säger vi så här. Det Allah har sagt, det är sant. Synder. Eh, om man ber så hindrar det en från att synda. Det Allah har sagt, det är sant. Men du ska be på rätt sätt. Det är inte fel på det som Allah har sagt. Det är fel på din bön. Du kanske bara ber och inte alls tänker på Allah. Wa du bara ber för att pappa och mamma säger att du ska be. Nej, be med inlevelse. Tänk på det du säger. Tänk på Allah. Wa det här kommer att hindra dig från att göra har Okej? Okay? Så sanningen är vad Allah säger. Bönen hindrar från synden. Och sen om en person fortfarande syndar jättemycket och inte kan sluta synda, då är felet hos personen. Att han inte ber på rätt sätt. Så därför måste vi muslimer försöka att be med khushu'ah, att be med inlevelse. När vi ber att vi tänker på att vi står inför Allah subhanahu och ta'ala. Och att man tänker på de sakerna som man känner till om Allah subhanahu och ta'ala. Så vi kommer att prata om imorgon inshallah hur otrolig Allah subhanahu wa hur otrolig Allah är hans namn och attribut och så vidare en till sak som visar dygden av bönen är att bönen är nur den är ljus bönen är nur som har sagts i en hadith assalat och nur bönen är ljus det är ett ljus i dunya och akhira man får ett ljus i detta liv ett ljus i ett hjärta som i sin tur leder till att ansiktet får ett ljus. Därför finner man ofta ibland att en person som ber mycket, han har ett ljus i ansiktet. Och ibland så kan man se någon som ser att han är muslim, men man ser ett mörker i hans ansikte. Man ser att han har inte det här ljuset. Man ser att han är liksom svart. Läpparna är svarta och så vidare. För han kanske inte ber. Och han gör stora synder. Han dricker alkohol, äter räntapengar pengar och så vidare. Så man ser det här på hans ansikte, Att han har ett slags mörkere i ansikte. Men personen som ber de fem bönerna och ber på natten, han har en slags ljus i ansiktet. Så därför sa profeten "As-salatu nur, att bönen är ett ljus. Ett ljus i detta liv och också ett ljus i nästa liv. Ett ljus i graven. Vad händer när man ligger i graven när man har dött och de häller jord? Finns det mycket ljus? Ja? Finns det många lampor? Nej? Eller hur? Man behöver ljus, eller hur? Man är rädd. Det ligger i jorden helt själv. Då får man också ett ljus från Allah som han talar, för att du brukade be. Och ett ljus på dummedagen. Det är också sagt att det finns i Koranen sunnan, att det kommer att vara mörkt på Dumedagen. Mörkt. Och de enda som har ljus det är Al-Mu'minon. De har ett ljus som de kan se med. Och al och Kuffar de har inget ljus. De försöker att ta från muslimernas ljus. Så man behöver ljus. I Dunja och i Ahkira. Så bönen är ett ljus. En till sak som visar hur bra det är att be är att den som ber han är under Allas beskydd. Som han har sagt i en hadith. Man salla subh, för huvud vimmat i Allah. Att den som ber salat al-fajr, den första bönen på morgonen, han kommer vara i Allas beskydd. Och så hela dagen kommer han vara i Allas beskydd. Under Allas beskydd. Och det här är något som alla behöver. Är det någon som inte behöver Allas beskyddning? Nej. Alla människor behöver det. Och sen, en till sak är att bönen vad vissa människor inte har förstått är att bönen är för dig. Det är du som behöver be. Allah behöver inte att vi ber. Det är jag som behöver be. Du behöver be. Det är vi muslimer som behöver be. Vi behöver Allah och Allah behöver inte oss. Det är vi som tjänar på att be. Det är vi som mår bra av att be. Som profeten sa till Bilal radiyallahu anhu Ja Bilal, aqimis salaa arihna biha. och Bilal, gör iqammatus salaa. Alltså gör så att de kallar till bönen så att vi kan finna frid i bönen. Ja, Man finner fri i bönen Och man ber på riktigt Och det här känner till Vissa känner till det här Om du jobbar till exempel Du jobbar med svenskar och icke muslimer Åtta timmar Och sen så går du till omklädningsrummet och ber till exempel Och du gör du, du känner att du mår bra Du känner att du mår jättebra Sen när du kommer ut du är som en ny människa Det här känner folk till eller hur? Så bönan är något som vi själva behöver Och Allah subhanahu wa han behöver inte våran bön Och Det har också sagts av profeten sallallahu sallam Hubbiba ilayya min dunyakum anisa wa qib Wa ju'ilat at Att det som har gjort Tjat till mig från denna värld Är parfym och kvinnor Och det som jag Finner fröjd i, mina ögon finner fröjd i Det är bönen. Alltså det som jag känner lugn i Det som jag njuter av det är bönen I denna värld och det är så muslimen måste vara att han finner frid och kan njuter av att göra salam. Och det här i sig själv, det vi har sagt det borde räcka för att muslimen ber. Han vet att jag får så här mycket belöning jag får gå till paradiset, jag får belöning i detta värld och nästa liv. Det räcker. Men om det här inte räcker, det jag har sagt så lyssna på det här. Vad händer, och det är den sista delen av den här lektionen vad händer om du inte ber? Är det bara så att du kanske inte får vissa saker Det är så att du, det är många saker som du inte får Till exempel på paradiset Så Allah subhanahu wa ta'ala Han skapade oss för att vi ska dyrka honom وَمَا jinna wal ins illa liyabudun. Allah skapade endast människorna och jinna För att de ska dyrka honom Så om du inte dyrkar Allah Vad gör du för något med livet? Vad är meningen med livet? Att dyrka Allah Och om du inte dyrkar Allah Vad gör du med livet? Om du inte gör salat Vad är meningen med livet? Vad är meningen med livet? Ingenting. Vad kommer du få ut av livet när du dör? Ingenting, du kommer endast få straff. Så därför är det otroligt viktigt att man ber. Och Allah subhanahu wa ta'ala, när han skapade dig han har gett dig mat. Han har gett dig liv först och främst. Mat, dricka och hälsa. Och som jag har sagt förut Jag kan inte minnas en dag då jag har gått och lagt mig hungrig. Allah subhanahu wa ta'ala, han har gett oss mycket ni'ma. Ja? Han har gett oss mycket Njema, Mat och dricka. Varje dag. sen jag föddes. Jag får andas frisk luft. Jag mår bra. Jag har fritid. Jag har familj. Han gett oss mycket niama. inte han värd att tackas? Är alla inte värd att tackas? Med fem korta böner om dagen. Alla säger inte att du ska stå och göra salat hela ditt liv. Be fem gånger om dagen. 40 minuter, 50 minuter. Det räcker. Att du tackar alla för dessa saker han har gett dig. Och sen, om man inte ber. Vet... Att lämna bönen är Den värsta synden man kan göra Efter kyrk Kyrk är den värsta synden som alla inte förlåter Och att lämna bönen är också en form av kyrk Som vi kommer att nämna Och det är den värsta synden en muslim kan begå Att inte be Och det här finns ju vissa människor som inte förstår De tänker Till exempel vissa föräldrar och säger ja, Min son, han fick dåliga betyg De blev jättearga Han gick ut och söp Och polisen tog honom, han blev jättearg Men din son gjorde inte Salah. Varför blir det inte arg Eller hur? Många föräldrar de tänker fel. Han gör inte Salah. Varför, varför blir det inte för? Den största synden efter kyrk är att lämna bönen. Det är värre än att mörda, att våldta, att skäla, att råna. Att lämna Salah är den största synden efter kyrk. Och det här är det många människor som har svårt att förstå. Och det är jätteviktigt att man förstår det. Att det är en otroligt stor synd att inte be. Inte för att vi säger att dessa saker att mörda och våldta Att det är något litet Det är också stora synder Men att lämna bönen är ännu värre För om du gör dessa synder Att skäla och vidare Du gör orätt mot skapelsen Men om du inte ber Du gör orätt mot Allah Precis som kyrk Så därför är det en av de största synderna Och vad som visar Hur farligt det är att inte be Är Koranen och Sunnan Och Sahabas förståelse Allah subhanahu wa ta'ala säger i sura Tauba, "Fa in taubu wa aqamu s-salata wa atu az-zakata fa Allah säger attowba, At om, al salata, bier, zakaat, zakaat, i sura Tauba, att om de mshrikin, ikk muslimerna, om de gör tauba. Alltså de blir muslimer. Och de avhåller och de ger zakat. Och de tar zakat, då är de era bröder i religionen. Då är de mera bröder i religionen. Och förstår jag det nu va? Om de inte ber. Om de inte ber då är de inte våra bröder i religionen. Och den som inte är våra bröder i religionen, vad är för han för något? Han är en kaffe. Så vi förstår av denna vers att bönen är otroligt viktig. Man måste be. Och det också nämnts i sunnan att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sallam han sallam han sallam han sallam han sallam han sallam han sallam han sallam han sallam han sallam han muslimerna. Och muslimerna är bönen. Och den som har lämnat bönen, han har begått kuffer. Han som har lämnat bönen, han har begått kuffer, alltså otro. Så det som skiljer oss från Kalla och svänner på gatan, det är Tawhid och bönen. Det som skiljer oss från dem är bönen. al Ahdu led i wa av Abhabena och Mussalah. För man tarraka här för mellan oss och dem är bönen. Och den som har lämnat den, han har begått kuffer. Och en liknande hadith, Bejna Rajoli, Wal kuffer, wal kirk, Tarkusala. Att det som får en man att falla i shirk är att han lämnar bönen. Det som får en man att begå shirk och kuffer är att han lämnar bönen. Alltså när en människa inte ber, då har han begått shirk och kuffer. Vilket är de största synderna. Det är otroligt farligt att inte be. Och Abdullah ibn Shaqiq han sa, han var en man från Tabi'in Som var en student i Sahaba Han sa att Sahaba Brukade inte anse Profeten Sahaba brukade inte anse Lämnandet av någon gärning Kuffer förutom salam Vilket betyder att Sahaba Ansåg att en människa Han kunde till exempel Lämna fastan Han struntade i att fasta men han var ändå en muslim Som syndade Han struntade i att göra hajj att betala zakat Men han var ändå muslim som syndade. Men att den som lämnade bönen inte var muslim. Det enda de ansåg att personen om han lämnade det skulle vara en kaffer, det var bönen. Kärna Ashabur Asoli i Saudi-Arabia, Läger Rawna Kenya, mina tarkuhu kohokufur och Rajirasallah. Det är mycket allvarligt. Och det här, vad vi förstår av det här, är att Sahaba var enade. För han sa, Sahaba, han sa generellt: De var enade om att man kunde lämna gärningar från islam men ändå vara en muslim men inte bönan. Och det finns en fin berättelse som visar för oss hur viktigt det är att be och att personen som inte ber ligger mycket risigt till. Och det är berättelsen om Umar anhu. då han gick för att göra salat al-fajr. Och denna man Abu Lu'lu al-Majusi la'nat Allahi alayhi denna man som var en, en musrik, han kom när Amar skulle börja göra salat Och hugga honom med en kniv En dolk Som hade två äggar Två blad liksom Som var doppat i gift Så han hugg Amar i ryggen med denna kniv Så gjorde att det kom hål Det gick som liksom hål i hans mage Så Amar han svimmade Men han hann inte göra salat Så de bad, de bad hem honom De tog Amar och bad hem honom Och han låg på hans säng och Abdullah ibn Abbas och Miswar kom in till honom. Och solen höll på att gå upp. Okej? Okay? Solen höll på att gå upp. Så, och Umar han var fortfarande avsvimmad. Och, och han hade inte gjort fajr. Så sahaba sa, uh, han hade gjort salat. Och solen höll på att gå upp. De sa inte kolla att han höll på att dör eller någonting. Han hade inte gjort salat. Vad sa han för någonting? De försökte väcka honom. Han vaknade inte. Då sa de, assala assala, jag amir och mu'minin. Bönen, bönen, du måste be. När han var avsvimmad Och så vaknade han upp Omar. Och vad var det första han sa assala. salah as -salah. La habda fil islam liman taraka as assala, assala, as Bönen, bönen Den som inte ber Han har ingenting med islam att göra Och sen så bad han Och blod rann ut från hans mage Kolla på dödsbedden. Han är på och, dör. och han säger Bönen, bönen Den som inte ber Han har ingenting med islam att göra La habda fil islam Han har ingenting med islam att göra Den som inte ber så det är mycket allvarligt att inte be. Och sen... Tänk på vad som händer... ...när man dör. Det här är i dunja. Du missar många saker i dunja genom att inte be. Men i ajra... ...då börjar riktiga problemen... ...om du inte ber. Som vi sa... ...du kanske till och med dör som en icke-muslim. Personer som inte ber kanske dör som en icke-muslim, som en kafir. Och vad händer då? Det är otroligt allvarliga saker... Hans själ slits ut av dödsänglarna. Han slängs i graven. Han får ligga på en säng av eld. Det öppnas ett fönster av eld i graven. Graven blir trång så hans revben krossas mot varandra. Det kommer änglar och slår honom med pinnar. Järnpinna. Om man skulle slå ett berg med de här pinnarna, då skulle berget bli till sand. Och han skriker och han får straff i graven fram till domedagen. Och sen, vad händer på domedagen? Profeten sa والسلام, att han kommer att återuppstå med Fir'aun, Qarun, Haman, och Abu Jahl, och Obej ibn Khalaf. Han kommer att återuppstå, återuppväckas och vara med dessa människor. Vilka är dessa människor? Farao, Fir'aun, Haman och Qarun som brukade arbeta åt Fir'aun och Abu Jahl. Det var de största kuffar som levt på denna jord. Han kommer att återuppstå med dessa människor på dom dagen är det någonting kul? nej, och sen vad hände sen? det första han kommer att fråga om på domedagen det är bönen, som vi sa om bönen är bra, då blir resten av hans gärningar bra det är om han har bön tänk en, en människa som kommer han är inte ens gjort salav. han sa i haditen, det första man kommer att ställas till svarsvar är bönen om den är bra då kommer resten av gärningarna att bli bra och accepteras det här är en man som har lite bön i alla fall tänk dig han som kommer att ha ingen bön alls katastrof Och om bönen inte blir bra och accepteras, då kommer han, resten av hans gärningar, inte att accepteras. Och han kommer, Shabab och Shazira, han kommer att vara en förlorare. Och sen, när man står inför Allah som en annan sak, man kommer att fråga om allting man har gjort. Som vi sa här, när du står inför alla som du kollar på vänster sida eller höger sida, du ser bara de gärningarna som du har gjort. Du kollar på vänster sida Du ser bara de gärningarna som du har gjort Du kollar framför dig Och du ser bara eld Du ser bara eld Framför dig finns en nar Och över en nar Finns en sirat Vägen över elden Hur ska du ta dig över denna, denna bro Över elden? Med, med dina gärningar Och denna man han har inga gärningar Så frukta elden Med att göra goda gärningar Och sen Har det också sagt eh, Som Allah på alla säger i koranen jag och Majukshaf har en sapp, och Judaauna i Lassu Jud, förläglas salimun, den dagen då kommer Allah att visa hans skenben, alltså underdelen under av hans ben. Allah kommer att visa den underdelen av hans ben. Och ni vet, det här är något otroligt. När folk ser det här, då kommer alla vilja göra sujud. Alla, kufar, alla kommer vilja göra sujud. فَلَا يَسْتَطِعُونَ Och då kommer de att kallas till sujud. De kommer att kallas till att bygga sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَسْتَطِعُونَ Och då kommer inte att klara av det. Och Allah säger, خاشi'aten أبصارuhum. De kommer att stå med sänkta blickar. Och de kommer att stå med skam. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ salimon. Varför? För de brukade kallas till sujud, till sala då de var i ett friskt tillstånd. Vi förstår av denna vers? Att när du inte gick och bad i denna värld då kommer du att inte kunna göra sujud till Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Du kommer att stå med sänkt blick och full av skam. Så det är någonting allvarligt. Och om man reflekterar över det här. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ De brukade kallas till bönen då de var i ett friskt tillstånd de var i ett starkt tillstånd att de flesta människor som inte gör salam de har ingen ursäkt Aslan, det finns ingen ursäkt för att inte be förutom en kvinna som har mäns eller en människa som har blivit galen eller ligger och sover resten av människor måste be så om du frågar de som inte ber kolla hans hälsa han klarar av att be eller hur och hon säger limon de är i ett bra tillstånd, de har hälsa och ändå så ber de inte. De har ingen som helst ursäkt att inte be. Och sen, vad hände sen? De kastas i elden. De kastas i elden på grund av deras synd att de inte bad. Som Allahs panna lämna ta'ala säger mm. Att folket kommer att fråga dem i elden Vad fick er att gå till elden? Då sa de Vi var inte bland de som brukade be. Vi var inte bland de beende. Det första de säger vad var anledningen till att ni fick gå till elden? Det var att vi inte gjorde salat. Och Allahsbarnata säger också så att Mariam فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَةِ وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ Att det kom efter dem alltså han pratade om de rättfärdiga människorna ett folk som var sämre i rang de var inte lika bra som de innan أَضَعُوا الصَّلَةِ de lämnade bönen, وَاتَّبَعُوا شَهَوَاتِ och följde deras lustar. De kommer att kastas i en grupp i helvetet Som det har sagts i tafsir De kommer att kastas i en grupp i helvetet Som är full av blodvar Som är full av blodvar Vet ni vad blodvar är? Om man får ett sår Och man låter det vara en eller två dagar Sen trycker på såret Det kommer ut någonting Gult och äckligt De i elden får också blodvar Som samlas i elden Där kommer man vara i en grupp i helvetet Och vissa andra säger tafsir för så Att de kommer att få förlust Och de kommer att ångra sig och så vidare Så att lämna bönen Är en otroligt stor synd Som man måste akta sig för Vad ni än gör Lämna aldrig en bön Som vi har sagt i en hadith Att profeten sa som han gav ett råd till en sahabi Att vad ni än gör Så lämna aldrig en obligatorisk bön Lämna aldrig en obligatorisk bön Och det finns ingen ursäkt För att inte be Jag vet att vissa människor de till exempel Ber inte i skolan De ber inte på jobbet Och så vidare Det här är helt fel I Sverige har man religionsfrihet Ni har rätt att gå och be i skolan Ni kan gå till rektorn och säga Vi vill ha ett bön i rum i skolan Och ni har rätt till det okay? Ni har rätt att få ett bön i rum i skolan Och där kan ni göra salam okay? Och då kanske vissa säger Men det är svårt att göra sala i skolan För det är rasterna. rasterna och så vidare Det går inte ihop sig på vintern då har vissa valer sagt, som till exempel Ibn Utaimin att om det är sådär nära och svårt att be då kan man till och med slå ihop bönerna. För till exempel på vintern mellan Dohor och Asr är det en timme, eller hur? Man kan inte säga att läringen ska gå b och sen efter en halvtimme säga att jag ska gå b. be. Okay? Så vad man kan göra är att man slår ihop bönerna, Dohor och Asr. Men på villkor att det är på Dohor och Asrs tid. Okay? Precis som nu, de har sagt att om man jobbar på morgonen och ska upp tidigt så kan man slå ihop Marib och Isha och gå och lägga sig ibland om man har en riktig anledning för om det finns macha om det finns svårighet okej okay? för sommaren det kan vara jättesvårt att vara vaken till Isha och sen gå och lägga sig och sen vakna till Fajr och så vidare därför visar jag, har vissa sagt att om man har en riktig anledning så kan man slå ihop bönerna och sen gå och lägga sig inte slå ihop bönerna och sen sitta och kolla på fotboll sen slå ihop bönerna och sen gå och lägga sig okej okay? så i alla fall men nu på sommaren alhamdulillah Dhuhr kan man be fram till asser. man kan be Dhuhr fram till asser, när är asser, den är halv sex, eller eller? Man kan be då klockan fem. Inte för att det är bra att skjuta upp en så länge. Men det är okej okay att det är då klockan fem. Om man har en anledning till exempel. Så man kan be. Man kan be på lunchen. Man kan få rast ras från jobbet. Det är viktigt att be. Och samma sak i skolan. Man, man måste be. Och om man har ett jobb där man inte kan be. Och Allah om det finns såna jobb. Då så kan man, man kan till och med anmäla den här personen. Eller man kan åtminstone byta jobb. Om det är så att man inte kan be. Men man kan be. Det vet jag. Och problemet är inte att man inte kan be, utan problemet är att man kanske inte vågar be Eller hur? Det är oftast det som är problemet med muslimer Att de kanske inte vågar be De är rädda för att Dessa människor kommer skratta Och så vidare Men man ska inte bry sig om det Och även om de skrattar De skrattar första gången, andra gången Och sen kommer de inte att skratta mer Man vet, låt han vara liksom Låt han det. Och det är också ett bra sätt att göra dava på När han ser att du ber på jobbet Sen, varför ber du för? Vem ber du till? Och så vidare Då kan du börja prata om islam Så muslimer måste vara ett gott exempel man måste be. Och som sagt var. Det spelar ingen roll. Vart man är. Man kan be. Profeten sa som han sa. Att jag har fått fem saker. Som ingen annan profet har fått. Och han sa att en av de sakerna var. Att hela jorden har gjorts. Ren för mig. Att vart jag än befinner mig. Så kan jag göra tejembo. Jag kan rena mig. Med jord. Om det inte finns vatten. Kan jag rena mig med jord. Och göra salam. Och hela jorden har gjorts. Till en moské för mig. Och som det sades i samma hadith i en annan riwaya, att de innan oss, judarna och kristna de brukade endast be i deras kyrkor och synagoger och så vidare men vi vi kan be vart vi är någonstans du kan be i skogen, du kan be på havet i luften, vart du är någonstans så kan du be och om du inte har vatten du har ingen ursäkt heller du kan göra teemo så muslimen måste göra salat vart han är någonstans och om han måste göra salat på tiden man får aldrig skjuta upp en bön Tills har gått ut Det här är ett annat fel som Issa gör Att de går och jobbar på vintern till exempel Och kommer hem och så ber de Zuhur och Asr och Maghrib och Isha tillsammans Det här finns inte i islam Öppna vilken fiqhbok ni vill Det här finns inte i islam Det är inte tillåtet att slå ihop alla bönerna. Okej? Okay? Det är inte tillåtet att slå ihop alla bönerna. Man kan be Zuhur och Asr På "då och Asrs tid Om man har en ursäkt man är resande eller sjuk Eller som vi sa Tiden är nära Eller Maghrib och Isha men du får aldrig be då hura Asr Efter Salatul Maghreb Aldrig Det här finns inte i Islam Så därför måste man be bönerna på dess tid Och ni vet också Att den som skjuter upp bönor Det är mycket farligt Wailun lil musallin ja? Alladin har salatihim sahun De som skjuter upp bönor Det är mycket farligt att skjuta upp bönor Därför måste man akta sig Och vi ber Allah ta Att han ska göra oss bland den musallin De som ber Fram tills det att vi dör och att han ska ta vårt liv i bästa tillståndet. Och att han ska ha rahma över oss och alla andra muslimer. Och förlåta oss på, i, detta, i detta liv och på domedagen. Och låta oss gå in i paradiset. Amen. Vassalallah Nabina Muhammad.